додала поетеса, я тільки хотіла б навчити Прокопа розуміти поезію. Це ти його розвеселила, відповіла Марійка. Досі він сидів задуманий, важкий. Таким я його сама вперше бачу і вже його нікому не віддам. Вони таємниче перезирнулися. Не віддавати Прокопе? запитала Марійка. Я можу швидко зіпсуватися. Не допущу, тоді я собі Перестала б вірити. А чого ви, Прокопе, сказали, що після Роланового нового роману вирішили не признаватися, що вчилися в гімназії? Щоб усі знали, що я слюсар, мені не подобалося бути без голови і без ніг. Поясніть точніше, ми не зрозуміли. Це ж передбачала альтернатива незалежності духу. Мигельська збагнула, що камінці падають все ближче до її гороця і встала. «То не погоджуєшся віддати Прокопа?» Звернулася вона до Марійки, але вже безбарвним тоном. «Тоді мені треба бігти. Завтра я напишу про вашу ідилію баладу. Проведи мене, Марійку». Вони ще трохи перемовлялися в коридорі, вибухаючи сміхом, а я ходив по кімнаті і керлився, ніби проковтнув до курок. Ці репетиції, ці дівиці, дивна людська природа. І кортить побалансувати над прірвою і не подобається, коли на цю прірву показують. Повернувшись, Марійка стала біля вікна у своїй звичній, дбайливо вишуканій позі з похиленою головою і звисаючими висаючими косами, щеканням і наслуховуванням «В усьому тілі». «Не подобається мені твоя зоряна», – сказав я. «Вона і мене бентежить», – відповіла тихо Марійка. «Щось є в ній, якась грубість, змішана з кокетуванням. Вона талановита, правда?» «Не сказав би. Талановиті відкривають, а вона повторює те, що люди бачили і знають, але в силу обставин позбавлені його». Коли Зоряна пішла, мені хотілося заспівати для вас. Тепер я боюся, я буду повторювати те, що ви чули і знаєте. Пісні, мабуть, викликають найсталіші почуття. Це зовсім інша річ. Ця сталість, як казав мудрець, – основа доброчестя. Однак тепер я не можу співати. Втекла ніжна пташечка. Навіщо ви її прогнали? Хіба це ліпше – я думаю, що треба щадити божі іскорки, а не гасити їх. Нехай собі горять, не обов'язково створювати геніальні речі. Досить створити приємність, як стара мила комедія. Тисячі співають, не маючи ні виробленого голосу, ні музичного слуху, але в цьому мелодійному повітрі народжуються і геніальні речі. «Так, але ми повинні бути вимогливими до себе». «Ви жартуєте?» Вона ступила крок до мене. «Ні?» «Я цього від вас не сподівалася. Вчора думала про смерть, а нині мені захотілося щось собі і вам нагадати таке, від чого нам стало приємно. А ви не дали мені досягти цієї пісеньки з такого, ось гляньте, з такого ліхтарика, над церковними дверима. Вона зірвалася у темряву від вашого суворого голосу на брудні холодні сходи під ноги сліпого жебрака. Ось жебрак вклякнув на те місце, де вона впала росинкою, висушить її своїм потовченим коліном, і йому це не принесе полегкості. Адже не принесе? Ні, Марійко. Мене почала гнітити її меланхолія. І не скаржитесь на мене, бо що, я не можу цього слухати, я піду. Ідіть, до побачення, до побачення. Недоля засліплює, тоді обрії розпливаються, далина тускніє, небо навалюється на землю брезклою масою, пригнічуючи свідомість, дороги запатають і натомість випинаються ворожі скелі. Це підстерігає і жбурляє каменюки зневаги і образ. Навколо мерехтить тьмяна мла, Видно лише найближчі предмети.